pista 21 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1 pagina 234 Rezistența evreilor este organizată începând din 167 înaintea erei noastre de șeful familiei Macabeilor Mattiahu și cei trei fii ai săi Yehuda care învinge armatele lui Antiohus și eliberează Ierusalimul în 164 înainte erei noastre Marele preot Ionatan, care este recunoscut de să le ucis ca șef al statului, după întoarcerea evreilor din exigul autoritatea supremă în stat o ținat Marele preot, și Simeon, în ebraică Simon, mare preot și el, care renovește alianța cu Roma, alungă armatele siriene și organizează țara asigurându-i prosperitatea. Nota 1 Familia Macabeilor Evenimentele petrecute în această perioadă sunt narate în primele două cărți ale Macabeilor, incluse în Biblie. Ultimele două sunt lipsite de o valoare documentară. Închei nota. Fiul său, Hircan, întâi, continuă politica de apropiere de Roma, anexează Israelului noi teritorii în politica internă, sprijinindu-se pe Partidul Saduceilor. Nota 1. În tot acest timp, viața politică a statului ebraic s-a desfășurat pe fundalul neînțelegerilor și conflictelor dintre partidele religioase și politice, unele filoelenistice și filoromane, asideii, în ebraică hasidim, cu păstrători ai tradițiilor, opunând o rezistență pasivă mișcării elenistice. Urmașilor, Asmodei, care și-au asumat prin Simeon Macabeul conducerea statului până la pierderea independenței, în 63 înaintea erei noastre, fariseii, al căror pietism intens și foarte conservator i-a adus în conflict cu saduceii și cu Asmodei, și saduceii ai aristocrației sacerdotale luminate, deschise influențelor elenistice și romane. Din rândurile saduceilor, în special, s-a constituit grupuri de oameni politici și de diplomați care l-au sprijinit pe Hircan I. Închei nota Sub Hircan II, romanii intervin direct în drăburile țării și în 63 înaintea erei noastre, în urma acțiunilor brutale ale lui Pompeius, Judea își pierde independența, devine provincie romană guvernată de un procuror roman, iar capitala va fi mutată la cezarea. Irod sprijinit de Antonius și Octavianus, este numit de senatul roman rege al iudeii. Caracterul său crud, prosternarea sa în fața culturii și a modei elenistice și servilitatea sa față de romani l-au făcut foarte impopular. Pe de altă parte, duritatea și rapacitatea stăpânitorilor romani fac ca revoltele să se țină lanț încât iudeia își câștigă reputația de cea mai inflamabilă și mai greu de guvernată dintre provinciile romane. Este trimis legatul imperial Galus, care suferă o înfrângere răsunătoare în 66 era noastră, pierzând 6.000 de oameni. Împăratul Vespasian trimite pe fiul său viitorul împărat Titus, care după lupte grele cucerește Ierusalimul, deportează populația și incendiază Marele Templu în 70 era noastră. Totuși, Iudeea continua să rămână un focar de revolte până când Hadrian o supune definitiv în 355 era noastră. Ajunși o minoritate în propria lor țară, evrei se răspândesc în diferitele regiuni ale Imperiului Roman, în timp ce cultura lor va supraviețui aproape numai în aceste comunități dispersate. Diaspora Nota 1 Cea mai importantă colonie ebraică era încă din timpul Ptolemeilor cea din Alexandria. Aici a fost făcută încă din secolul al III-lea înaintea erei noastre traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, versiunea cunoscută sub titlul de Septuaginta, întrucât este opera a 72 de erudiți ebraiști și eleniști. În Egipt, evrei au pătruns în multe domenii de activitate. Mulți au adoptat limba greacă și au păstrat tradițiile proprii și au fost asimilați sub toate raporturile în afară de religie. În felul acesta s-a născut la Alexandria o literatură originală al cărei apogeu a fost marcat de marea figură a lui Filon din Alexandria. Circa 25 înaintea erei noastre, 40 era noastră. Închei nota. Organizarea socială și politică Profeții Încă înainte de a pătrunde pe teritoriul Israelului, nomazii evrei crescători de vite erau organizați pe baza comunității de familie și a unei economii în comun, în familii și planuri. Fiecare clan își avea obiceiurile și tradițiile lui, membrii săi numindu-se între ei frați și punând mare preț pe puritatea sângelui, pe neamestecul prin căsătorie cu alte triburi. Clanul a fost adevărata celulă socială a evreilor din primele lor timpuri de nomadism. Datorită se pare lui Moise, evreii s-au unit formând o confederație de 12 triburi. În timpul conflictelor care au urmat pentru ocuparea Canaanului, confederația era sub conducerea unui singur șef militar temporar, dar fiecare timp continuând să fie condus de propriul său sfat de bătrâni. Liga tribală nu era o instituție cu caracter net politic sau militar. Procesul de agregare a triburilor s-a efectuat pe baza comunității de limbă, de interese comune și religie. Mai mare importanță au avut triburile purtând numele fiilor lui Iosif, Efraim și Menașe, triburi din zona centrală a țării și care ocupau teritoriul cel mai întins. În sud, rolul principal i-a revenit tribului lui Yehuda. Nota 2 Numele triburilor nu proveneau totdeauna de la un strămoș comun, ci uneori de la totemurile respectivei comunități, animale totem, care au devenit apoi și nume de botez de persoane. Închei nota. Organizația lor de tip patriarhal, sfatul bătrânilor, capii familiilor mai mari, administrau justiția și decidau asupra problemelor de ordin economic sau militar ale tribului. Triburile ebraice nu aveau nici de profesie, cum aveau canaaneni, dar în momentele critice au apărut capii locali, judecătorii cu funcție ocazională și limitată ca durată de conducători militari. Acești șefi temporari nu erau autocrați, autoritatea le era conferită de prestigiul lor personal. Epoca judecătorilor a durat aproximativ două secole, până la sfârșitul secolului al XI-lea, când a apărut instituția regalității. Dar regalitatea la evrei n-a apărut ca o instituție autocrată, căci individualismul și egalitarismul, caractere tipice ale nomadului, erau categoric împotriva nu numai a extinderii proprietăților mari, fie și regale, ci și împotriva unei accentuări prea mari a diferențierii sociale sau a puterii regale autoritare. Fiind considerată de origine divină, regalitatea era teoretic absolută. În realitate, însă, monarhia n-a fost la evrei o monarhie absolută, decât sub unii regi, ca de pildă, Solomon. Primul rege, Saul, a căpătat investitura, cum am mai spus, de la profetul Samuel, deci de la autoritatea religioasă. A obținut succese militare strălucite, a avut merite incontestabile în ce privește organizarea și întărirea statului. Dar când a intrat în conflict cu clerul, masacrând chiar 85 de preoți care îl susținau pe David, Saul a fost părăsit. Ideea de regalitate contravenea tradițiilor și mentalității triburilor nomade, cum s-a spus, dar David va fi uns ca rege de sfatul bătrânilor tuturor triburilor și va face înaintea lui Yahweh un pact, în același timp cu divinitatea și cu poporul său. Monarhia ebraică era deci de drept divin ca toate monarhiile antice orientale. Dar, spre deosebire de Egipt sau de Mesopotamia, de pildă, regele Israelului nu va fi divinizat domnia lui David, încep să apară clare tendințe absolutiste. Regele creează o capitală a țării, un numeros corp de funcționari, un comandant al armatei, un ministru de externe, un alt ministru pentru controlarea prelevării impozitelor, un mareșar al curții, etc. De asemenea, un domeniu personal considerabil, o curte, un harem, pentru că regele dispuna liber de proprietatea supușilor săi, acordând privilegii, confiscând sau dăruind bunuri și terenuri. Odată cu succesorul său, Solomon, proprietățile și beneficiile monarhului au crescut imens. Regele a devenit acum monarhul absolut a cărui sete nemărginită de fast și bogăție a împins populația, cum s-a văzut la revolte, la mizerie materială și la ruină morală. Următorii monarhi au continuat într-o măsură și în forme diferite aceeași linie politică. Nota 1 Legalitatea ebraică a durat în regatul Israel două secole și jumătate, iar în iudeia, care fusese supuse de babilonieni, încă un secol și jumătate. Închei nota. Împotriva stării de decadență a statului vor acționa profeții. Fenomenul acesta este propriu exclusiv civilizației ebraice. În ebraică, termenul de profet înseamnă cel ce vorbește, subînțelegându-se în numele lui Yahweh. Sensul de clarvăzător văzător care previne asupra unui posibil viitor, sens pe care cuvântul îl are în limba greacă, mai mult sau mai puțin echivalent ca în cultul roman sau cel egiptean al zeilor Isis și Serapis, cu sacerdot, este doar un aspect. În principal, profetul evreu examinează prezentul pe care îl judecă sau îl condamnă, acționând în stare de inspirație divină. Instituția profetismului era autonomă, clar distinctă și efectiv separată de cea a clerului. În principiu nu contrazicea activitatea sacerdoților, existau corporații de profeți chiar pe lângă unele temple. Profeții, existau și profetese ca Debora, proveneau din toate categoriile sociale. Amos era un simplu păstor din Judea, în schimb Isaia era un aristocrat și un om de stat, un personaj foarte influent la curta regelui. La început, deci în secolul al IX-lea, înaintea erei noastre, probabil chiar înainte, unii profeții erau niște extatici, exaltați, exibiționiști, excentrici, care, spre a atrage atenția asupra calităților de purtători ai unui mesaj divin, își subliniau efectele retorice cu ajutorul cântului, al muzicii, instrumentelor și al dansului. Dar în faza și în forma serioasă, cea mai veche, dar și mai târziu, a profetismului, profeții au urmărit ca prin predicele lor să influențeze în mod determinat asupra situații, morale sau sociale, politice sau religioase, a timpului lor. Din secolul al VIII-lea, înaintea erei noastre, a început o altă fază a profetismului, o fază literară, în care profeții țineau acum să prevină, să admonesteze, să amenințe, să prezică în scomp intimidator, consemnându-și discursurile în scrieri redactate de obicei sub formă de sentențe. Scopul mesajelor lor era îndreptarea stării reale de lucruri, dar rămânându-se în cadrele sociale existente. Nu erau adevărați reformatori sociali, ci niște contestatari și protestatari împotriva unor situații noi create de regimul monarhic, de nedreptățile timpului. Într-adevăr, începând chiar din timpul lui David, dar mai ales în timpul domniei lui Solomon, se constituiseră proprietăți funciare întinse, pe care se lucra în condiții foarte grele. Aparatul justiției devenise tot mai dur și mai corupt, egoismul și arbitrarul, seta de acaparare și avaliția bogaților sporeau continuu. În timp ce religia oficială pretindea, tot mai insistent, să se respecte formele exterioare, ceremoniile fastoase, neglijând, în schimb, din ce în ce mai mult, morala practică și viața spirituală simplă, sinceră, autentică. Profeții erau reprezentanții cauzei celor oprimați, pledau cauza săracului și a nedreptățitului împotriva opresorului său. Dar ei nu urmăreau o schimbare de fond a raporturilor sociale, ci pretindeau doar respectarea moralei, a dreptului justiției sociale, respectarea drepturilor și demnității umane a săracului, a văduvei și a orfanului. Pretind pentru dreptate, profeții reeditau morala severă a nomadului, exprimau nostalgia relațiilor de viață de odinioară, Căutau să reîntroneze etica de viață practică și concepțiile tribale care considerau monarhia ca o nefastă instituție de import străină adevăratului spirit ebraic cel al strămoșilor. Nu predicau o doctrină nouă, ci o reîntoarcere la cea veche. Amos, de pildă, dar și alți profeți, mă atribuiau aproape nicio valoare practicilor cultului, afirmând, în schimb, că divinitatea îi cere omului doar o conduită morală perfectă. Pe de altă parte, formulând în discursurile lor o viziune generală asupra istoriei, a istoriei universale și, în particular, a istoriei evreilor, profeții au interpretat faptele epocii din Israel și din întreaga lume a Orientului apropiat ca integrându-se într-un plan general și sistematic al Divinității Supreme. O concepție nouă, cu totul necunoscută la alte popoare ale Antichității, Yahve însuși a ales regatul Israel ca centru al istoriei lumii, deci al desfășurării gândului, judecății și hotărârii sale divine. Bineînțeles că nu acest iudeocentrism teologic și istoric, care însă a acționat puternic asupra maselor și a exercitat o influență de lungă durată în istoria poporului evreu, este ceea ce conferă o anumită grandoare instituției profetismului, ci patetica sa pledoarie pentru justiție și moralitate cu nota sa implicită de umanitate. Familia, educația copiilor Familia ebraică, din perioada veții de nomadism, avea toate caracterele proprii regimului matiar În acest regim, rolul principal în familie îl deținea mama. Ei aparțina cortul, gradul de rudenie era stabilit pe linie maternă, soțul era cel care trebuia să-și urmeze soția, iar nu invers. Ofensa cea mai mare care îi se putea aduce cuiva era să fie jignită mama. Tot femeia era cea care alegea numele copiilor săi. Nota 1 Nume care ca o reminiscență totemică, erau de obicei nume de vietăți, Devora, Albina, Iona, Porumbel, Arie, Leu, etc. Închei nota. Urme ale matriarhatului persistă chiar și în timpul lui David. De exemplu, fiul se putea căsători cu mama sa vitregă, rămasă văduvă, sau cu propria sa soră de tată, nu însă cu sora sa de mamă, iar când ocupa tronul, avea dreptul să preia femeile tatălui său, și așa mai departe. Dar, în general, vorbind odată cu trecerea la o viață sedentară, locul matriarhatului a fost luat de regimul patriarhat. În acest nou regim, autoritatea tatălui asupra membrilor familiei sale era absolută. Putea să se desparte de soție fără a fi ținut să dea cuiva vreo explicație și fără niciun fel de obligație ulterioară față de soția repudiată. Puta să aibă două sau chiar mai multe soții dacă situația sa economică îi permita. Neta 2. Căci aș lua o soție care de obicei primea drept zestră o sclavă în serviciul ei, însemna să plătească părintelui sau tutorelui ei prețuri convenit în bani, în natură sau în prestații de muncă. Nu trebuia însă să plătească nimic dacă viitoarea sa soție provenea din rândurile prizonierilor de război. În schimb, David avea șase soții și zece concubine, Roboam 18 soții și 60 de concubine, iar Solomon 700 de domnițe și 300 de țitoare. Cifrele, cel puțin în ultimul caz, pot fi exagerate, dar și Ramses al doilea avea 162 de copii. Închei nota. Putea să-și vândă fiicele ca sclave sau chiar să-și ucidă cu încuvințarea comunității din care făcea parte fiii neascultători, răzvrătiți, bestivi sau desfrânați. Nu putea să-și vândă copiii de sex masculin, în schimb tatăl era cel care combina după bunul său pleacă căsătoriile copiilor săi, căsătorii care erau contractate fără niciun fel de act scris. Judecând după vechile texte ebraice, situația femeii nu pare să fi fost mult mai grea decât în Egipt sau în Mesopotamia. Femeia putea fi trecută foarte simplu într-o poziție subalternă când soțul își lua o a doua soție. Putea moșteni bunuri materiale, putea fi ușor răpundiată de soț, dar ea nu își putea părăsi soțul. Soțul nu putea fi învinuit de adulter, în timp ce soția adulterină era expusă goală în public sau condamnată la moarte prin uciderea cu pietre, prin lapidare. Asemenea obiceiuri ar purrea într-o țară în care severa concepția lui Jahve nu lăsa niciun loc în panteon vreunei zeițe și cu atât mai puțin unei zeițe a dragostei sau a căsătorie și unde în corpul sacerdotal nu existau preotese. În realitate, poziția femei în societatea ebraică era mai bună decât o prezintă textele legilor. Nota 3 În orice caz, mai bună decât era, de pildă, în Asiria sau chiar decât a femeii din unele țări orientale sau africane. Închei nota. Astfel, dacă femeia rămânea văduvă, fără copii, nu era lăsată în voia soartei. Fratele fostului ei soț era obligat să o ia de soție spre a asigura descendența familiei. Nota 1 Obligație numită levirat, prevăzută și de legile asiriene. Fratele decedatului putea refuza să se supună acestei obligații, dar rămânea definitiv și grav dezonorat în ochii comunității. Închei nota au fost cazuri și la evrei foarte rare, e adevărat când femeia s-a bucurat de cea mai înaltă considerație publică. Eroina Débora și-a condus poporul în luptă. Profeta Hulda era consultată de regele iudeii, Atalia a ocupat chiar tronul iudeii, iar Judita și Estera și-au salvat poporul în momente foarte grele. Nota 2 Judita, după ce l-a sedus pe Holofern, Generalul lui Nabucodonosor, pentru a răzbuna cruzimile lui în timpul asediului lui Betulei, l-a ucis tăindu-i capul. Estera ia a smuls soțului ei, Ahas Veroș, regele persan, per de a-l pedepsi pe dușmanii evreilor. Închei nota. Pe de altă parte, femeile tuturor evreilor puteau ieși în public, participau la serbări, se bucurau de stimă în calitatea lor de mame. Înțelegem de ce textele sapiențiale ebraice țin să laude fidelitatea soțiilor. În același timp, este cu neputință să ne îndoim de existența pe scară largă, a unei dragoste conjugale sincere, atât de frumos în cântarea cântărilor. Copiii, considerați o binecuvântare pentru familia ebraică, erau înconjurați de multă atenție și grijă. Numele, în epoca Patriarhatului, li-l dădea tatăl. Nota 1 nu exista nume de familie, iar numele de botezii s-a adăugat doar numele tatălui pentru a-l distinge pe copil de omonimii săi. Închei nota A opta zi de la naștere, copilul era circumcis, aplicându-i să se pare și un tatuaj care avea rolul magic de a-l proteja contra spiritelor rele. Străvechiul rit al circumciziei, anterior se pare epocii bronzului, a fost introdus și s-a generalizat la evrei relativ târziu. Alăptarea dura, se pare, de obicei trei ani. Educația copilului o făcea în primii ani mama, după care tatăl îl învăța tradițiile naționale, religioase, morale și literare. Se pare că orice cap de familie știa să scrie și să citească. El îi da firește și instrucția profesională. Acest învățământ rudimentar era exclusiv oral, în timp ce la egipteni, la mesopotamieni sau la hitiți existau și școli de scribi, la evrei instituția învățământului public a apărut abia către sfârșitul secolului al doilea, lea înaintea erei noastre. În familie, copilul era învățat în primul rând să respecte pietatea filială. Datoria de supunere față de părinți era socotită prima obligație a omului, după ce ia față de religie. În cel mai vechi cod ebraic, Carta Alianței, se prevede pedapsa cu moartea pentru fiul care lovește, ori măcar își blestemă tatăl sau mama. Note Nota 2 Carta Alianței, cod inclus în Carta Ieșirea, 20 roman, 22 roman, 23 roman și 33 roman, redactat probabil în secolul IX înaintea erei noastre, acest corp de norme juridice și de precepte morale și de cult prezintă multe analogii, de exemplu în privința dreptului de proprietate, a practicilor mercantile și altele, cu codul lui Hammurabi. Închei nota. Nota 2. Ieșirea, 21 Roman, 15-17. Închei nota. Familia evraică ținea foarte mult și la bună reputație a fetelor, dar în privința dreptului de moștenire, în cadrul căruia fiul cel mai mare avea privilegiul de a moșteni dublu decât ceilalți, acest drept a rămas mult timp rezervat copiilor de sex masculin. În cadrul familiei ebraicei intrau și sclavii casei. Aceștia proveneau din rândurile celor vânduți de părinți creditorilor pentru neplata datoriilor. Sclavii, proveniți din rândurile prizonierilor de război, erau proprietatea statului și lucrau pe domeniile statului. Situația sclavilor evrei nu era din cele mai grele din lumea Orientului antic. În definitiv, stăpânul casei era proprietarul lor, în aceeași măsură în care era și proprietarul soției și copiilor săi. În orice caz, din textele cu caracter juridic al Vechiului Testament, aflăm că abuzurile stăpânilor erau într-o oarecare măsură îngrădite. Astfel, dacă îi provoca unui sclav pierderea unui ochi sau a unui dinte, stăpânul trebuia drept compensație să le libereze. Sclavul avea chiar dreptul de a moșteni bunuri, iar sclava putea să devină și soția stăpânului său, având toate drepturile unei soții. Sclavul fugar, în loc să fie hăituit, era protejat. O zi pe săptămână, în ziua sabatului, sclavul avea liber. Sclavii luau parte la toate actele de cult ale familiei, iar sclavii evrei, deci nu și cei de origine străină, după șase ani de sclavie, trebuiau eliberați. Nota 1 Sau chiar mai puțin, în funcție de data unică pentru întreaga țară a anului sabatic, care se repeta tot la șapte ani, era o sacralizare postumă a străvechiului obicei de a lăsa o ogoarele din șapte în șapte ani să se odihnească. E foarte probabil însă că această prevedere, în practică nu era respectată, după cum este sigur că situația sclavilor, proprietatea statului, era incomparabil mai grea. Instituția sclaviei a avut o importanță cu totul neînsemnată în viața economică a evreilor. În general, tratamentul sclavilor pare să fi fost aici mai uman ca în alte țări. În cartea lui Iov, oamenii liberi cât și sclavi sunt proclamați ca fiind egali în fața lui Iahve, nu însă și în fața statului ebraic, firește și nici a particularilor stăpând de sclavi. Dar oricum trebuie reținut faptul că o asemenea atitudine umanitară, ca cea exprimată de cartea lui Iov, este foarte rară în întreaga lume a antichității. Alimentația în epoca nomadismului baza alimentației evreilor o formau pâinea de orz nedospită, brânza și laptele acidulat, care potolea seta, mai puțin carnea de capră și de oaie. Când evreii au devenit sedentare, alimentația lor a fost mai variată, mai consistentă și mai bine preparată. Pâinile mici de orz, grâul era mai rar deci și mai scump, erau făcute din aluat dospit și cu sare, coapte în fiecare zi pe un cuptor primitiv o simple lespede de argilă pusă deasupra flăcării, acoperite cu cenușă fierbinte. Făina era măcinată cu pisălugul într-o piuă. Moara de piatră, de forma cea mai simplă, datează la evrei abia în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre. O altă muncă istovitoare pe care o făcea zilnic tot femeia era căratul apei de băut, marea problemă a palestinienilor, drept care se bea în schimb zăr din lapte de oaie sau de capră. Adusă de la mari distanțe, real gust, apa era scoasă din puț cu o vadră, confecționată din piele de capră și cărată acasă în burdufuri. Evreii consumau multe fructe, principala lor masă de seară. Beau și vin de rodii sau de curmale, iar filistenii și bere de ors, iar vinul de struguri îl beau curat sau ca asirienii adăugându-i mirodeni. În privința consumului de carne, legea evreilor prevedea clar anumite interdicții. Puteau mânca orice dobitoc dintre cele cu patru picioare care are copita despicată și care rumegă, de unde rezultă că era permis consumul cărnii de oaie, capră, bou, cerb, căprioară, bivol, zimbru, capră neagră și girafă, precum și carnea celor vietăți, care sunt în apec, câte au aripioare de notat și sols, precum și orice pasăre curată. De asemenea, lăgusta și soiurile ei. Interzise de lege era carnea de porc, de cămilă sau de iepure, precum și carnea oricărui animal chiar curat, dacă a fost omorât de o fiară. Nota 1. Nota 1. E. Renan considera că interzicerea consumului cărnii de porc era o măsură preventivă contra paraziților intestinal, a tricinei și a cisticercului iar faptul că interdicția se extindea și asupra cărnii altor pietăți arată, fapt de alminter discutabil, că aceasta era o rămășiță a credințelor în metempsihoze sau în originea totemică a clanurilor evraice. Închei nota. Oprită în sfârșit era și carnea păsărilor spurcate, vulturi, corb, gaie, bufniță, cocostârc, pupăză, lebăde, struț și altele asemănătoare enumerate de prescripții.